Лю Цесінь. Проблема трьох тіл. Текст читає Сергій Робчук. Глава 12. База «Червоний берег 2 Євензе не одразу по прибутті на «Червоний берег» допустили до справжньої наукової роботи. Перший час вона під пильним наглядом усюдисущих охоронців лише виконувала кілька простих технічних операцій. Навчаючись ще тільки на другому курсі коледжу, вона вже вибрала собі в майбутні наукові керівники одного славетного професора. Саме він порадив їй зайнятися практичними астрофізичними спостереженнями, аргументувавши таку необхідність тим, що досягти успіху в теоретичній науці без оволодіння практичними методами спостережень і досліджень неможливо, принаймні в Китаї. Це не збігалося з міркуваннями батька, але Євензе була схильна погодитися з думкою професора. Вона завжди вважала, що батько навмисно занадто розділяє теорію і практику. Науковий керівник був одним із піонерів радіоастрономії в Китаї, і під його впливом Євензе також захопилася нею. Вона самостійно вивчила електротехніку і інформатику, необхідні базові дисципліни для проведення досліджень. На другому році навчання в аспірантурі Євензе разом із професором запустили в роботу перший у Китаї радіотелескоп невеликої потужності, і здобула великий досвід у цій сфері. Вона і уявити не могла, що отримані знання їй знадобляться зараз, під час роботи на Червоному березі. Спочатку її прикріпили до відділу радіопередач як техніка, відповідального за ремонт і обслуговування обладнання. Незабаром вона стала незамінним співробітником, без участі якого не могла здійснюватися повсякденна робота у відділі, що її досить спантиличувало. Вона була єдиним працівником бази, хто не носив військової форми. І з огляду на її статус ув'язненої, усі співробітники під час спілкування з нею дотримувалися певної дистанції. Їй не залишалося іншого способу боротися зі своєю самотністю, окрім як зануритися в роботу з головою. Проте цього пояснення було недостатнє для розуміння причин, чому вся робота відділу фактично залежала від неї. Це все ж один із найважливіших проєктів національної оборони. Чому тутешній технічний персонал настільки посередній у своїй кваліфікації, що поступається їй, яка не має належної інженерної підготовки і навичок роботи з електронікою, а також реального досвіду в технічних питаннях. Незабаром вона зрозуміла справжні причини того, що відбувається, тутешні співпрацівники тільки створювали видімість не компетентних фахівців. Насправді, це були найкращі фахівці, комп'ютерники і електронники, із тих, які перебували в розпорядженні другого артилерійського корпусу, і рівень їхньої кваліфікації був настільки високий що їй би не вистачило всього життя, аби досягти такого рівня знань. Проте база розташовувалася в забутому Богом глухому закутку. Умови залишали бажати кращого, і основна програма досліджень проєкту «Червоний берег» уже була завершена. Усе, що залишалося, це регламентне технічне обслуговування обладнання і усунення періодичних поломок. У таких умовах не варто очікувати, що ти зможеш здійснити якесь помітне наукове відкриття або значуще технічне досягнення. Тому більшість людей не хотіли ставати занадто незамінними, бо чудово розуміли, що варто тільки зайняти одну з ключових посад на проєкті такої секретності, як шанси отримати призначення на нове місце роботи наближаються до нуля. Тому багато обрали тактику зображати з себе активних тупаків. Якщо начальство командувало йти на Схід, вони з великим запалом рухалися на Захід із надією заронити в голову начальству думку, що працюють з повною віддачею, але їм не вистачає кваліфікації. Тому немає сенсу отримувати їх на проєкті, простіше перевести куди-небудь, може на їхнє місце прийдуть справжні кваліфіковані працівники. І багатьом так вдалося отримати переведення на інше місце служби. У таких умовах, хоч не хоч, Євензе за легкістю стала провідним техніком бази. Але була ще одна причина, що сприяла її кар'єрному зростанню, і походження якої так само залишалося незрозумілим. Вознащення бази щонайменше у відділі, де вона працювала – було далеким від передових зразків технічної думки. Вона й далі працювала у відділі радіопередач, але нагляд за нею поступово пом'якшили, навіть усюдисущий охоронець перестав постійно слідувати за нею безмовною тінню. За обов'язком служби її допускали до більшості обладнання на базі, і для успішного проведення ремонтних робіт їй доводилося читати технічну документацію до нього. Звичайно, залишалися закриті для неї зони. Так її допуску не вистачало, щоб потрапити до відділу автоматизованої системи управління, де містилися головні ЕОМ системи управління. Пізніше явен дізналася, що роль цього відділу в роботі бази не така важлива, як їй здавалося. Наприклад, у відділі радіопередач усе комп'ютерне оснащення складалося лише із трьох машин, ще старіших за DJS 130. Примітка. DJS 130, китайський 16-бітовий мінікомп'ютер. Репліка американського дата General Nova. Це були громіздкі динозаври із запам'ятовуючим пристроєм на магнітних осердях, уведенням даних за допомогою паперової стрічки і часом безперервної роботи близько 15 годин. Система наведення випромінювача параболічної антени теж не вражала своєю точністю і була чи не нижчою, ніж у звичайної артилерійської установки. Одного разу комісар Лей викликав Євенцей для розмови. З цього часу її думка про комісара Лейджичина і головного інженера Ян Вейніна змінилася на протилежну. Ян Вейнін, як старший офіцер технічної служби, поза технічними питаннями не мав авторитету, тому що був політично короткозорий і непідкований у теорії революційного руху. Йому доводилося побоюватися своїх же підлеглих і бути максимально вічливим, навіть розмовляючи з охороною, щоб уникнути звинувачення у прояви неповаги, з боку гнилого недобитка буржуазної інтелігенції, до представників революційних робітничих мас. Тому якщо виникали труднощі в роботі, Євензе виконувала для нього роль боксерської груші, на якій він зривав злість, що нагромадилася. противагу цьому, комісар Лей, бачачи, що Євензе стала головним технічним співпрацівником бази, змінив гнів на ласку, байдужість на дружнє ставлення. «Євензе, ти вже досить добре вивчила систему радіопередачі». Це найважливіший робочий інструмент нашої бази, її головна складова. Чи можеш ти надати мені своє уявлення про систему в цілому? – запитав комісар Лей. Вони сиділи вдвох на далекому виступі радарного піка у найвіддаленішому його місті. Тут закінчувався пік. Обрив за виступом здавався бездонним. Спочатку Євензе боялася цього міста, але з часом полюбила приходити сюди, щоб побути на самоті. Євензе не знала, як правильно відповісти на питання комісара. Поставлене воно, щоб перевірити знання недозволеного, або це було просте запитання, щоб перевірити її кмітливість. Вона відповідала тільки за технічне обслуговування і ремонт обладнання, і нічого не знала про базу «Червоний берег» у цілому. Ані поставлених завдань, ані реалізованих програм, ані отриманих результатів. Відверто кажучи, вона і не мала права знати цих деталей. Навіть не мала допуску до санкцій передач. Вона обдумала питання, почала говорити і осіклася. Кажи, що думаєш, підбадьорив комісар Лей. Він зірвав травинку і неуважно крутив її між пальців. Це це просто радіопередавач. Так, просто радіопередавач. Комісар Лей кивнув задоволено. Ти щось знаєш про мікрохвильові печі. Нівензе заперечливо похитала головою. Непотрібна дорога іграшка на втіху західної буржуазії. Їжа нагрівається завдяки енергії, що виробляється від поглинання мікрохвильового випромінювання. На моєму попередньому місці служби, дослідницькій станції, ми імпортували один екземпляр, щоб дослідити старіння певних компонентів відпливу високих температур. Після роботи ми використовували пічку, щоб розігрити маньтоу, запекти картоплю. Результат дуже цікавий. Усередині субстанція нагрівається, тоді як ззовні залишається холодною. Комісар Лей став і пройшовся туди і назад. Він підійшов так близько до краю обриву, що Євензе в волі стала побоюватися за його життя. База Червоний берег, за своєю суттю, є нічим іншим, як гігантською мікрохвильовою піччю, продовжив він. І нашими цілями для нагріву є космічні кораблі ймовірних противників. І якщо нам вдасться досягти потужності основної пилюстки діаграми спрямованості нашої антени в значеннях від 10 до 1 ватта на сантиметр квадратний, то ми зможемо знищити або вивести з ладу багато електронних компонентів Супутникового зв'язку, радіолокації і навігаційних систем, нарешті все стало на свої місця. Незважаючи на те, що червоний берег був усього лише радіопередавачем, це зовсім не означало, що він був звичайним найдивовижнішим аспектом виявилася потужність його випромінювання, котра досягає 25 МВт. Це значно перевищувало потужність не тільки всіх комунікаційних передавачів, а й радіолокаційних теж, оскільки потужність системи була настільки високою. Контури живлення системи передачі також відрізнялися від тих, що використовуються традиційно. Євензе тепер розуміла причини використання передавача над високої потужності, але якісь неузгодження в поясненні комісара все ж залишалися. Пакети сигналів, які ми передаємо, модульовані, варіюються за своєю частотою цілком правильно. Але це не ті загальноприйняті модуляції в радіомовленні, метою є недосягнення стабільної передачі інформації а можливість за допомогою варіювання частоти й амплітуди радіосигналу прорвати захисне екранування від радіоперешкод на ворожих об'єктах. Звичайно, застосування такої зброї все ще перебуває на стадії експерименту. Євен закивнула. Тепер багато з її запитань дістали відповіді. Нещодавно із Зюцюань було запущено два супутники-мішені. Навчальні атаки Червоного берега виявилися успішними. Температура всередині супутників досягла майже тисячі градусів, Осе обладнання і фотоапаратура на борту були знищені. В умовах реальних бойових дій Червоний берег зможе ефективно боротися із супутниками зв'язку і супутниками-шпигунами наших супротивників. Сьогодні в американських імперіалістів вже стоять на озброєнні КН-8 і готуються до запуску КН-9. Низькоорбітальні супутники-шпіони радянських ревізіоністів – ще легша мішень для нас. За потреби ми можемо навіть знищити радянську орбітальну станцію «Салют» або Скайлеб, яку американські імперіалісти збираються запустити наступного року. «Комісари, що це ви зараз розповідаєте?» Хтось голосно промовив за спиною Євензе. Вона обернулася і побачила Ян Вейніна, який пропікав комісара недобрим поглядом. Це службова необхідність. безпристрасно відповів Лей Джичен, різко піднявся і вийшов. Ян Вейнін мовчки глянув на Євензе і пішов слідом за комісаром Євензе залишилася наодинці зі своїми думками. «Він наполіг на моєму приїзді на базу, але досі мені не довіряє», – засмучено думала Євензе. Вона переймалася долею комісара. На базі Лейджі Чен мав набагато більше повноважень, ніж головний інженер, поза як саме його голос був вирішальний під час прийняття рішень з найважливіших питань. Але те, наскільки поспішно комісар закінчив розмову, виразно демонструвало, що Ян Вейнін зловив його на чимось недозволеним. Це переконала євен що поділився він із нею справжньою метою проєкту «Червоний берег» із власної ініціативи. Які можуть бути наслідки такого вчинку? А запитувала себе євен дивлячись на велику фігуру комісара, яка віддалялася, і відчуваючи вдячність до нього. Про розкоші простої людської віри вона вже давно не мріяла. Порівняно з Ян Ніном, Лей більше відповідав її уявленням про справжнього військового офіцера, відкритого і прямолінійного служаки. Ян Вейнін повністю втілював образ інтелігента тієї епохи. Обережний у висловлюваннях і вчинках, безкий, тільки й думає, як обеспечити себе з усіх боків. Навіть попри те, що Євензе прекрасно розуміла його мотиви, прірва відчуження між ними лише збільшувалася. Наступного дня Євензе перевели з відділу радіопередач до відділу моніторингу. Спочатку вона думала, що у зв'язку з вчорашніми подіями її прибрали від гріха подалі від найважливішого департаменту Червоного берега. Але оглядівшись у відділі моніторингу, вона зрозуміла, що справжнє серце бази саме тут. Навіть незважаючи зважаючи на те, що обидва відділи навперемінно використовували одне й те саме обладнання, наприклад, антену, технічне оснащення відділу моніторингу було набагато сучаснішим. Відділ моніторингу мав у своєму розпорядженні високотехнологічний і високоточний приймач радіовипромінювання. Рубіновий мазер біжучої хвилі – осилював за допомогою вимушеного випромінювання мікрохвилі, що вловлюються гігантською антеною. Для того, щоб забезпечити низьку шумність самої системи прийому, каскади хідного ланцюга системи були занурені в рідкий гелій за температури мінус 269 градусів Цельсія. Час від часу гелікоптером, окрім інших вантажів, привозили термоси з рідким гелієм, поповнюючи запаси. Це давало змогу значно підвищувати чутливість системи прийому, і вловлювати найслабші і найвіддаленіші сигнали з надр космосу. Євензеї навіть думати боялася про те, наскільки таке обладнання змогло б допомогти у радіоастрономічних дослідженнях і розвитку науки. Комп'ютерне обладнання відділу моніторингу також було краще і продуктивніше, ніж у відділі радіопередач. Потрапивши вперше до центрального операційного залу, Євензеї побачила низку дисплеїв на електронно-променевій трубці. Вона була вражена тим, Щорядки програмного коду просто виводилися на ці дисплеї, і оператори за допомогою клавіатури могли прямо на моніторі його правити і проводити налаштування. Коли вона вивчала програмування в коледжі, то спочатку програмний код необхідно було записати на спеціальному розглянованому папері, а потім за допомогою текстового пульта перенести на перфострічку. Вона чула, що є спосіб вводити код за допомогою клавіатури безпосередньо на екран, але на власні очі бачила це вперше. Робота з програмним забезпеченням здивувала її ще сильніше. Вона ознайомилася з мовою програмування Fortran, яка давала змогу програмувати за допомогою інтерфейсу команд, близьких до звичайної мови. Математичні формули можна було вставляти безпосередньо в рядок коду. Таке програмування було на порядок швидше і ефективніше, ніж із використанням машинної мови асемблера. Також було щось іменоване базою даних, що давало змогу здійснювати Нажинні довільні маніпуляції з великими обсягами даних. Два дні потому комісар Лей знову затримав Євензе для розмови. Цього разу вони спілкувалися в Центральному операційному залі відділу моніторингу прямо перед мерехтливим рядом зелених моніторів. Ян Вейнін сидів неподалік, безпосередньо не втручаючись у їхню розмову, але явно не збирався йти, через що Євензе відчувала себе не дуже комфортно. Євензе. Почав Лей Джичен. Дозволь мені детально пояснити тобі завдання, що стоять перед відділом моніторингу. Основне завдання полягає у спостереженні за ворожою активністю в космосі, зокрема перехопленні сеансів зв'язку між космічними апаратами супротивника і Землею, а також між космічними суднами безпосередньо. Діючи воєдино наші відділи телеметрії, моніторингу та командний центр визначають параметри орбіт космічних суден противника – і надаю дані для бойових систем Червоного берега. Можна сказати, що очі Червоного берега саме тут. Я не вважаю, що це гарна ідея, комісари, втрутився Ян Вейнін. Гадаю, не потрібно вводити її у суть справ. Євензе тривожно глянула на комісара Лея. Комісари, якщо мені не дозволено знати, я усвідомлюю. Ні, ні, Євензе. Комісар поспішно підняв руку, зупиняючи її. Повернувшись до Ян Вейніна, він продовжив. Головний інженер Ян. Я повторююся, це для блага нашого проєкту. Надалі ступінь успішності роботи ЄВНЗ залежить від інформованості про цілі, що стоять перед нами. Ми не можемо використовувати весь її потенціал навмання, не розкриваючи суті нашої роботи. Я зобов'язаний доповісти керівництву, сказав Ян Вейнін, стаючи. Це ваше право, безумовно. Але, як я говорив раніше, за наслідки цього рішення я відповідаю. Тихо закінчив Лей Джі Чен. Ян Вейнін розвернувся. І з незадоволеним виразом обличчя залишив операційний зал. Не хвилюйся так. Наш головний інженер іноді надто пильний і обережний. Через важливість проєкту він не завжди може відрізнити реальні загрози від уявних. Комісар Лей посміхнувся і похитав головою. Раптом у його погляді промайнула звичайна підозрілість, і голос набув офіційних ноток, але з певною долею урочистості. Коли ми приймали рішення залучити тебе до роботи на базі Червоний берег. Наші мотиви були прості. Системи спостереження бази часто зазнають впливу електромагнітного випромінювання, що виникає через спалахи і плями на сонці. Це, звісно, створює певні перешкоди в їхній роботі. Завдяки щасливому випадку ми побачили твою справу, переглядаючи справи осіб, які перебувають під слідством, і зрозуміли, що у своїй науковій діяльності ти займалася саме цими питаннями. Твоя модель прогнозування сонячної активності виявилася – найточнішою серед запропонованих китайськими вченими. Тому, беручи до уваги ці два факта – твою наукову роботу і статус підслідної – ми запросили тебе для вирішення проблеми. Але твоя робота виявилася настільки успішною, що ми вирішили розширити коло твоїх обов'язків, допустивши до важливішої праці. Наша ідея полягала ось у чому – спочатку прикріпити тебе до відділу радіопередач, потім перевести до відділу моніторингу. Так ти мала б певне уявлення про роботу Червоного берега, а ми спостерігали б за тобою, щоб з'ясувати, де ти була б найкориснішою, і перевести тебе туди. Як бачиш, цей план наштовхнувся на деякий опір, але я тобі довіряю, Євензе. Отож, скажу тобі без недомовок. Поки що це лише моя персональна довіра. Але я сподіваюся, що ти наполегливо працюватимеш, щоб завоювати довіру всіх співробітників бази. Лейджичен поклав руку на плече Єв. Вона відчула, нібито його сила і впевненість, струменіючи крізь долоню, наповнювали її. Євензе, у мене є заповітна мрія, що одного разу я зможу тебе по праву назвати товаришу Є. Лей піднявся і по військовому, карбуючи крок, залишив операційний зал. На очі Євензе навернулися сльози. У перший з смерті батька вона дозволила собі заплакати. Втягуючись у повсякденну роботу відділу моніторингу, Євензе усвідомила, що тут їй доведеться важче, ніж у відділі радіопередач. Її знання про комп'ютери загалом і програмування, зокрема, повністю застаріли. І їй доводилося вивчати нові прийоми і методи програмування майже з нуля. Незважаючи на висловлену комісаром довіру, обмеження все ще лишалися досить суворими. Їй дозволяло заглядати в програмний код, але доступу до бази даних вона не мала. Повсякденний контроль за її діяльністю здійснював Ян Вейнін, і здавалося, що він став ще більш нестриманим, ніж раніше, дратувався з найменшого приводу. Комісар Лей неодноразово розмовляв із ним із цього приводу, але безрезультатно. Здавалося, що тільки один вигляд Євензе доводив до сказу головного інженера. Поступово у своїй роботі Євензе стикалася з багатьма дедалі більш незрозумілими речами. Вона почала усвідомлювати, що проєкт «Червоний берег» набагато масштабніший, ніж здавалося спочатку. Одного разу система спостереження перехопила передачу, розшифрувавши, яку за допомогою комп'ютера база отримала кілька супутникових фотографій, котрі були відправлені для ідентифікації до бюро геодезії і картографії при головному штабі армії. Це виявилися знімки найважливіших об'єктів військового призначення Китаю, включно з військово-морською базою у Цандао і кількома головними підприємствами оборонного комплексу, побудованими в ході реалізації програми «Третій фронт». Аналіз підтвердив, що зображення були отримані за допомогою розвідувального комплексу американського супутника КН-9. Перші супутники цієї серії було запущено нещодавно. Окрім основного способу передачі зібраних даних, відстрілювання капсул з візнятою плівкою, які спускаються на парашуті, він також у тестовому режимі передавав цифрові зображення за допомогою пакетів радіосигналів. Через недосконалість технології передача велася у низькочастотному діапазоні, що значно збільшувало площу поширення сигналу, і система спостереження Червоного берега могла їх перехоплювати. Поза це була тестова передача, то й стійкий систем шифрування була невисокою, тому розшифрувати повідомлення вдалося досить легко. КН-9 був без сумніву найважливішим об'єктом спостереження і дослідження, які надавали рідкісну можливість, зібрати цінну інформацію про американські системи супутникової розвідки. Але через три дні спостережень Ян Вейнін раптом наказав змінити діапазон відстежуваних частот і забути на якийсь час про КН-9. за таке рішення здавалося абсурдним. Ще одне нестокування не обмануло її уваги. Незважаючи на те, що тепер місцем її роботи був відділ моніторингу, іноді її залучали до робіт і у відділі радіопередач. В один із таких днів вона, мимоволі, помітила встановлені параметри частоти пакетів передачі номер 304, 318, 325 наступного сеансу. Вони були нижче над високочастотного діапазону і не могли спричинити нагріву всередині заданої цілі. У той самий день черговий офіцер, без видимих на те причин, наказав Євензе прибути на командний пункт бази. З тону і поведінки офіцера Євензе догадалася, що щось пішло не так. Прибувши на командний пункт, Євень побачила до болю знайому сцену. Були всі старші офіцери бази і двоє незнайомих їй офіцерів високого рангу. Досить було лише поглянути на вираз їхніх облич, аби зрозуміти, що вони мають повне право наказувати не лише комісарові, а й головному інженерові бази. Крижані погляди всіх присутніх були сфокусовані на ній, але інтуїція, вироблена за роки Патресінь і Гонінь, підказувала, що сьогодні не одна вона є предметом розгляду. Її справа лише інтермедія до основного. У кутку з понурим виглядом сидів комісар Лей. Ось і настала розплата за виказану мені довіру, – подумала Євензе. Вона вирішила будь-що захистити комісара від звинувачень і кари, хай навіть обмовивши себе. Але перша ж фраза, яку вимовив комісар Лей, приголомшила її. Євензе, перед тим, як ми почнемо, я хотів тобі повідомити, що я категорично проти того, що зараз станеться. Таке рішення було прийнято головним інженером Яном після схвалення і відповідних інструкцій від вищого командування. Він бере на себе всю відповідальність за наслідки прийнятого рішення. Комісар Лей повернувся до Ян Вейніна і після урочистого схвального кивка продовжив. Для того, щоб повністю використовувати твій потенціал і знання на благо проєкту «Червоний берег», головний інженер Ян неодноразово подавав рапорти на ім'я вищого командування для отримання дозволу відмовитися від легенди, якої ми дотримувалися під час спілкування з тобою. Наші товариші з головного політичного управління армії, він сказав на незнайомих двох офіцерів, прибули проінспектувати твою роботу. І нарешті, після остаточного схвалення, ми вирішили розповісти тобі про справжню природу проєкту «Червоний берег». Тільки через деякий час Євензе нарешті зрозуміла сенс слів комісара. Він увесь час їй брехав. Не сподіваюся, ти дорожитимеш цією можливістю. І наполегливою працею зможеш спокутувати свою провину. Твоя поведінка має відповідати найвищим очікуванням, ти повинна розуміти це. Будь-які реакційні висловлювання або вчинки каратимуться з максимальною суворістю. Комісар Лей пильно дивився на неї. Нинішній вигляд Лея ніяк не вписувався в образ, що сформувався в неї раніше. Це була зовсім інша людина. Між нами не залишилося непорозумінь. Гаразд. Тепер головний інженер Ян тебе у суть справи. Усі залишили приміщення, крім Є і Яна. І якщо ти не хочеш, то зараз саме час відмовитися. Євензе відчула, що це не порожні слова. Тепер вона розуміла нервозність Ян Вейніна протягом останніх двох тижнів. Аби мати можливість використовувати її потенціал, вони вирішили, що вона повинна розуміти справжню природу проекту. Але це означає і те, що її шанси коли-небудь покинути радарний пік тануть як останній промінь сонця, що заходить. І база червоний берег справді стане її останнім притулком у житті. Я згодна, тихо, але впевнено промовила Євензе. Того вечора, на початку літа, під завивання вітру, який проривався через гігантську параболічну антенну і шурхи далеких сосен хребта великого Хінгану, Євензе дізналася суть роботи бази червоний берег. Правда, виявилася настільки неймовірною, що перед нею померкли всі вигадки комісара Лея. Глава 13. База «Червоний берег-3» Вибрані файли з документів проєкту «Червоний берег». Із цих файлів було знято гриф цілком таємно через три роки після того, як Євензе повідала Ван Мяо про факти і події, що відбувалися на базі «Червоний берег». 1. Про проблему, зацікавленість і фундаментальне дослідження, що за якої практично відсутні. Спочатку опубліковано під грифом «Для службового користування» такого-то числа, такого-то місяця, 1960 такого-то року. Стислий виклад. Відповідно, до даних нової і новітньої історії є два способи практичного застосування результатів фундаментальних наукових досліджень – еволюційний і стрибкоподібний. Еволюційний. Основні теоретичні результати досліджень поступово знаходять своє застосування в технологіях, технології поступово вдосконалюються і нарешті відбувається значний прорив у практичних досягненнях. Нещодавнім прикладом є розвиток космічних технологій та, як наслідок, освоєння космосу людством. Стрибкоподібний. Теоретичні результати досліджень знаходять своє практичне застосування майже відразу. Технології миттєво отримують небувалий імпульс розвитку. Найостаннішим прикладом є поява ядерної зброї. До початку 40-х років чимало кращих фізичних умів вважали, що людині не до снаги розщіпити атом, і використовувати виділену енергію для своїх потреб. Але стискання стандартного великого часового відрізку імплементації теоретичних досліджень до практичного застосування до дуже короткого проміжку призвело до майже миттєвої появи ядерної зброї на всій планеті. Сьогодні країни блоку НАТО і країни-організації Варшавського договору вкладають значні кошти у проведення фундаментальних наукових досліджень. Один або кілька технологічних проривів можуть відбутися найближчим часом, що становить загрозу для наших стратегічних планів. Ця стаття детально аргументує нашу зосередженість винятково на еволюційному розвитку технологій без достатньої уваги організації можливих технологічних проривів. Маючи уявлення про поставлене перед ними завдання, ми повинні розробити комплексний підхід і сукупність принципів для своєчасної і адекватної реакції на їх виникнення. Галузі науки, де технологічні прориви найбільш вірогідні. Фізика – пропущено. Біологія – пропущено. Комп'ютерні науки – пропущено. Пошук позаземних цивілізацій. Серед усіх галузей науки у цій сфері можливість технологічного прориву є найвищою. Якщо такий прорив відбудеться, то його вплив виявиться значнішим, ніж усі прориви у трьох інших галузях. Повний текст пропущено. Наказ центрального командування поширити статтю серед осіб із відповідним доступом і організувати дискусійні групи з цієї тематики. Бачення проблематики, викладене у статті, не сподобається багатьом, але наше завдання полягає не в тому, щоб тішити самолюбство деяких фахівців, і не в тому, щоб навішувати ярлики на автора статті. Завданням є оцінити вміння автора, аналізувати і планувати довгострокові завдання, що стоять перед нами. Деякі товариші не здатні бачити далі свого носа. Можливо, через зарозумілість, можливо, через політичну короткозорість. Це недобре. Сліпі плями під час стратегічного планування надзвичайно небезпечні. На мою думку, із чотирьох галузей, де передбачається ризик технологічних стрибків, ми найменшу увагу приділяємо останній. Однак проблема варта пильнішої уваги, і ми повинні систематично проводити дослідження з цього питання. Підпис такий-то – дата, такого-то числа, такого-то місяця – 1960 такого року. 2. Аналітичний звіт про можливий технологічний прорив завдяки пошуку позаземних цивілізацій. 1. Поточні тенденції науково-дослідницької роботи у світі. Анотація. 1. Сполучені Штати і інші держави-члени НАТО. Проблема визначається науковим співтовариством, і необхідність проведення досліджень не ставиться під сумнів. Наявне сильне лобі в академічних колах. Проєкт ОЗМА. В 1960 році в Національній радіоастрономічній обсерваторії У Грінбенк Західна Віргінія, проводили пошук позаземного розуму з використанням радіотелескопу із зеркалом 26 метрів у діаметрі. Проектне спостереження за зірками та у кита і Епсилон Ерідана тривало протягом 200 годин із використанням діапазонів частот близько 1,420 ГГц. Старт проєкту Озма-2, що охоплюватиме більше цілей і ширший діапазон частот запланований на 1972 рік. Космічні апарати зонди «Піонер-10» і Pioneer 11, на корпусах яких будуть встановлені металеві пластини, що містять інформацію про цивілізацію на Землі, також заплановано запустити в 1972 році. Старт «Вояджера-1» і «Вояджера-2», у яких на борту розташовуватимуться позолочені інформаційні платівки із записом звукових і відеосигналів, запланований на 1977 рік. Обсерваторія Аресибо, Рико. Будівництво завершено у 1963 році. Це найважливіший об'єкт для пошуку позаземних цивілізацій. Площа дзеркала становить понад 70 тисяч квадратних метрів, що перевершує сумарну площу всіх інших радіотелескопів у світі. У комбінації з новітньою комп'ютерною системою радіотелескоп здатний одночасно обробляти 65 тисяч каналів зв'язку, на рівні з можливістю передачі сигналу ультрависокої потужності. Два в дужках. Радянський Союз. Джерел інформації менше, але є ознаки значних інвестицій у цю галузь. Порівняно з країнами-членами НАТО, дослідження видаються системнішими і тривалішими. Спираючись на деяку розрізнену інформацію з наявних джерел, можна дійти висновку про плани будівництва широкої мережі радіотелескопів із наддовгими базами і можливістю спостереження методом апертурного синтезу. Після завершення будівництва в розпорядженні Радянського Союзу з'явився потужний інструмент дослідження далекого космосу. 2. Попередній аналіз моделі суспільства позаземних цивілізацій з огляду на матеріалістичне розуміння історії. Пропущено. 3. Попередній аналіз впливу позаземних цивілізацій на суспільство і політичні тенденції. Пропущено. 4. Попередній аналіз впливу, який може мати контакт, і з позаземною цивілізацією на теперішню міжнародну обстановку. Один в дужках. Однобічний контакт. Тільки отримання послання від позаземної цивілізації. Пропущено. Два в дужках. Двобічний контакт. Прямий контакт, і обмін повідомленнями з позаземною цивілізацією. Пропущено. 5. Небезпека і наслідки здійснення наддержавами початкового контакту з позаземною цивілізацією і монополізації такого контакту. 1 в дужках. Аналіз наслідків здійснення початкового контакту американськими імперіалістами і країнами-членами НАТО і монополізації такого контакту. Гриф таємності не знято. Два дужках. Аналіз наслідків здійснення початкового контакту радянськими ревізіоністами і країнами організації Варшавського договору і монополізації такого контакту. Гриф таємності не знято. Наказ центрального командування. Ознайомося з доповіддю. Інші країни вже відіслали свої повідомлення в космос. Надзвичайно небезпечно, якщо позаземні цивілізації зможуть отримати тільки їхню інформацію. Ми повинні докласти всіх зусиль, щоб наш голос також був почутий. Тільки тоді вони зможуть здобути повне уявлення про людську расу. Неможливо зрозуміти справжню суть речей, вислухавши лише одну зі сторін. Нам необхідно реалізувати свою програму і негайно. Підпис такий-то. Дата. Таке то число такого то місяця 1960-го то року. 3. Звіт про початкову фазу досліджень проєкту Червоний Берег. У дошках таке то число такого то місяця 1901 то року. Цілком таємно. Кількість примірників 2. УЗАГальнювальна довідка. Єдиний номер документу такий то. Направлено комісії з науки, технології та промисловості для оборони. Китайські академії наук, Центральна комісії з планування Міністерства оборони. Доповідь про проект, представлений на такому-то і такому-то з'їздах, тезісно на такому-то з'їзді. Ідентифікаційний код проекту 3760. Кодова назва Червоний берег. 1. Мета проєкту. Анотація. Пошук існуючих позаземних цивілізацій, спроба встановлення контакту і обміну інформацією. 2. Теоретична база досліджень проекту Червоний берег. 1. У Пошук і моніторинг. Частотний діапазон моніторингу від 1000 до 40 тисяч мегагерц. Кількість каналів 15 тисяч. Фокусні частоти моніторингу. Частота випромінювання атома водню 1420 мегагерц. Частота випромінювання гідроксильної групи 1667 мегагерц. Частота випромінювання молекули води 22 тисячі мегагерц. Запланована дальність спостережень сфера із центром на Землі і радіусом у 1000 світлових років що містить приблизно 20 мільйонів зірок. Перелік цілий, деталізований у додатку 1. 2 в дужках. Передача повідомлень. Частотний діапазон мовлення – 2800, 12000 і 22000 МГц. Частотний діапазон мовлення – 2800, 12000 і 22000 МГц. Потужність передачі – 10-25 МВт. Запланована дальність передач – сфера із центром на землі і радіусом у 200 світлових років, що містить приблизно 100 тисяч зірок. Перелік цілий, деталізований у додатку 2. Три в дужках. Розробка коду повідомлень проєкту «Червоний берег», що інтерпретує сам себе. Фундаментальне правило. Використовуючи універсальні основні математичні й фізичні закони, розробити елементарний лінгвістичний код, що буде зрозумілий будь-якій цивілізації, яка опанувала початкову алгебру, евклідову геометрію і основи класичної механіки нерелятивістської фізики. Використовуючи елементарний код, вказаний вище і зображення з невисокою чіткістю, поступово розробити окрему штучну мову. Мови оболонки. Китайська і Сумарний обсяг інформації в мові не повинен перевищувати 680 кБ. Час передачі на каналах 2812 і 22000 МГц становить 1183, 224 і 132 хвилини відповідно. 3. План реалізації проєкту Червоний берег. 1. в душках. Попередній проєкт систем пожуку і моніторингу. Гриф в таємності не знято. 2. В душках. Попередній проєкт системи радіопередачі. Гриф таємності не знято. 3. в душках. Попереднє узгодження місце розташування об'єкта. Гриф таємності не знято. 4. в душках. Попередня концепція про формування штату проєкту Червоний берег на базі другого артилерійського корпусу. Гриф таємності не знято. 4. Текст повідомлення, затвердженого до передачі «Червоним берегом». Анотація. Загальні відомості про Землю – 3,1 кБ. Загальні відомості про життя на Землі – 4,4 кБ. Загальні відомості про людство – 4,6 кБ. Короткий виклад світової історії – 5,4 кБ. Сумарний обсяг інформації – 17,5 кБ. Час передачі повідомлення на каналах 2800, 12000 і 22000 МГц становить 31 хвилину, 7,5 і 3,5 хвилини відповідно. Повідомлення має бути ретельно перевірено з погляду всіх галузей науки, щоб неможливити випадковий розголос місця розташування Землі у сонячній системі, зокрема, і в Чумацькому шляху взагалі. Із трьох каналів передач використання обох високочастотних 12 і 22 тисячі МГц, необхідно мінімізувати, щоб зменшити ймовірність незапланованого виявлення розміщення джерела передач. 4. Текст повідомлення для позаземних цивілізацій. Перший варіант тексту – повне повідомлення. Увага! Всім, хто отримав це повідомлення. Це повідомлення надіслано країною, яка бореться за загальну революційну справедливість на Землі. До цього ви, можливо, вже одержали інші, відправлені з цієї самої частини космосу. Ці повідомлення були надіслані імперіалістичною наддержавою нашої планети, яка бореться проти іншої наддержави за гегемонію у всьому світі і своїми діями може зруйнувати всі здобутки нашої цивілізації. Ми сподіваємося, що ви не прислухаєтеся до їхніх брехливих обіцянок. Ми сподіваємося, ви станете на бік справедливості і революційного руху. Відповідь Центрального Командування Повна маячня Зійде для пропагандистського плаката на Землі, але ми не можемо посилати цю нісенітницю в космос. Керівна роль культурної революції більше не повинна впливати на Червоний берег. Настільки важливе повідомлення має бути ретельно складено. Ймовірно, краще довірити підготовку повідомлення спеціальному комітету, а потім обговорити і затвердити на засіданні Політбюро. Підпис – такий-то. Дата – таке-то число, такого-то місяця, 1960-го-то року.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 пізнати закони навколишнього світу і причини еволюції людського суспільства. Наші досягнення – це предмет гордості. Однак наш світ усе ще недосконалий. Тут є місце ненависті за і війнам. Суперечності між продуктивними силами і виробничими відносинами привносять нерівномірність розподілу багатств, і велика частина людства живе у злиднях. Людське суспільство працює, щоб подолати труднощі і проблеми, із якими воно стикається, і прагне до створення кращого майбутнього для цивілізації на Землі. Країна, яка надсилала це повідомлення, бере активну участь у побудові щасливого майбутнього. Ми прагнемо до створення ідеального суспільства, де праця і гідність кожного індивідума людської раси є найвищою цінністю, де матеріальні та духовні потреби кожного індивідума повністю задоволені. Так наша цивілізація на планеті Земля зможе вийти на новий рівень розвитку. Ми з найкращими намірами сподіваємося встановити контакт з іншими цивілізаціями у Всесвіті. Ми будемо раді об'єднати наші зусилля для побудови кращого життя у всьому нескінченному Всесвіті. 5. Принципи і правила взаємодії. 1. Порядок дій після отримання повідомлення від позаземної цивілізації. Пропущено. 2. Порядок дій у разі встановлення контакту із позаземною цивілізацією. Пропущено. Повідомлення від Центрального командування. Настільки необхідно іноді знайти вільну хвилину в нашому божевільному графіку і приділити увагу чомусь зовсім не пов'язаному з повсякденними потребами. Цей проєкт дав нам змогу подумати над питаннями, на які ніколи не вистачило б часу. Насправді, глобальні завдання і проблеми видно тільки з висоти польоту людської думки. Одного цього достатньо, щоб вважати проект «Червоний берег» успішним. Як буде чудово, якщо у Всесвіті справді існують інші розумні істоти, і ми зможемо встановити із ними контакт. Сторонній спостерігач завжди має найоб'єктивніший погляд на те, що відбувається. Хтось по-справжньому нейтральний зможе визначити наше місце в історії, героїми чи лиходії. Підпис такий-то. Дата. Таке-то число такого-то місяця – 1960 такого-то року.